Скрикнула Настя, і мертвотна блітість Заповзла від шиї на лице, аж під очі до чола «Як то куди?» «До мене!» «Син уже дорослий, геть від хати подався Домівку має теплу, той маленьке собі разом тихо захолишимо А це? Це для кого я?» «А, най собі старий розкошує! Ми в гості деколи до нього прийдемо Тож забагато для нас тих кімнат та коридорів Що нам, псів ганяти порожніми покоями? Це все лише, аби хотів щодня обійти, то здуріти можна А робити коли? В мене тепліше, Настя Там серед людей будемо Не докінчив А ще хотів щось сказати Та божевільно верескнула Настя Зсунула хустку на потилицю Вхопила пальці у волосся, в шаленстві висмикала коси, потім жбурнула пічникові гроші і витурила з хати. На крик убіг Пантела. Він перестрашними очима дивився на дочку, що тіпалася від реготу, змішаного з плачем, силкувався підступити до неї, та ноги враз відмовили послуху, бо зрозумів, що сталося непоправне, і від жаху в нього зупинилося серце. Настя сама поховала батька тут же на горі, без попа і без людей, бо вже так повелося, що ніхто звідси в долину не сходив, і звідти сюди ніхто не йшов. А потім бачило село, як щоночі Горіли світла в настаних покоях аж до передсвітку, а хто проходив дорогою по-підгору, чув, як виводила вона весільних пісень. Одній ночі будинок на відлюдній горі спалахнув раптом з усіх кінців. Вперше збіглися сюди люди, та води начерпати не встигли, бо криниця залишилася без журавля. Лише худобу вивели. А Насті не було ніде. Бігли роки, як борзі коні. Бігла вниз річка на потіча. горою кучерявився молодий сад над згарщем. Звідкись до села прийшла чутка. Але чи то правда, ніхто не міг сказати достеменно. Ніби хтось бачив на Косівському передмісті Настю, Живу, живу Настю з дитиною на руках 1968 рік Юра Фірман Було іноді так Допитується хтось у пригінцях до Юри Васкула А люди справити не можуть Гейби такий ніколи не жив у селі Знав його справжнє прізвище Може тільки один секретар сільради, А односельці – ні Фірман годі, або ще Юра Фірман. Бувало, як вйокне на лісничівці, як стрелить у повітря батогом, то луна аж над прутом по кущах ляскає, а Юрине «ньоооо» чують у замулинцях. Борзо вилітає тоді крізь ворота запряжені у старосвітську бричку. Моруги і валах, і яблукаста кобалиця – і діти в бо й машини, над фосу звертають, Юра фірман їде. Лунко стріляє пуга, але то лише для паради. Бо якби хто обмовився, що Юра коня вдарив, мав би гріх великий. Кожний у перегінцях віде, що Юра коней не б'є. Здебільшого возив фірман лісничого на далекі обходи. Лісників деколи розвозив по дільницях, робітників підкидав на зруби до саджанців, а іноді доводилося навіть стрестовим начальством пронестися гонорово середину села до лісничівки. Це була небияка честь для Юри, не за себе, за коней. Бачите, машини мають, а Юру таки кличуть. Лісничому, правда, клопіт, бо начальство і начальством кожний знає. Лісничиха сушить собі голову, що має на вечерю подати, а Юрій така оказія в сам раз. Вечором за стіл посадять і в чесній компанії келишком другим з начальством цокнеться. Якби хтось сказав, що він ласий на той келишок, то також би мав гріх великий, бо Юра ніколи на чуже не летить. Він може і за свої дозволити собі вряди годи на добрий пугар крамничої. Юру інше цікавить. Про що вчені говорять? Не в конторі, а за столом, як їдять. Приємно спостерігати поважного начальника, в якого відчарки веселіють очі, і він стає таким, як усі прості люди. В сільському буфеті не те. Юра знає всіх забігальщиків, як своїх п'ять пальців і шосту долоню. Наперед може вгадати, хто як жартуватиме, хто як відповість, а тут новизна.